а за гімназичним парканом вирувало життя. Москва відбудовувалася, впорядковувалася. Зносився земляний вал, насипаний ще 1592 року, після набігу кримського хана Казегерея на Москву. На місці знищених пожежою 1812 року укріплень утворювалася рівна широка вулиця, з будиночками та садочками з ласкавою назвою Садова та над усе вабив гімназистів московський театр і незважаючи на жорстокі умови діти по кілька чоловік крадькома задобрюючи солдатів-охоронців через двері, що вели до лікарні, тікали на вистави від Лопухівського будинку біля Пречистенських воріт у якому розміщувалася гімназія, дорогу Мохової і Великої Нікіцької, де був театр, Віктор пробігав за лічені хвилини. Незважаючи на свої дитячі роки, вже вважався театралом. Особливо йому подобалися «Мірошник-чарівник», «Обманщик і сват» та санкт Петербурзький гостинний двір». Задоволений, схвильований, але принишклий перед можливою карою, кидався під ковдру. Зранку кожної вільної хвилини друзі просили «Розкажи, покажи!» І Віктор розповідав, копіюючи гру акторів. Виходило смішно дотепно. Про його втечі стало відомо директорові гімназії Дружиніну. Той негайно запросив хлопця до себе. І Віктор і його друзі Перелякались, але дарма. Досвідчений педагог зрозумів учня і хоча заборонив порушувати розпорядок пансіону, але не покарав. Їхню розмову Віктор передав товаришам, звичайно, копіюючи директора. І всі побачили вчителя таким, яким він був – серйозним, спокійним і вимогливим. Віктор став улюбленцем гімназистів. Як тільки траплялася можливість, Забіла розпитував людей, що були свідками недавньої навали французів. З великою цікавістю прочитав видану 1817 року книгу, на титульній сторінці якої значилась «Воєнні письма і замічання, найболі відносящася к Незабвенному 1812 року і послідуючим» писанное генерал-майором Писаревым членом императорских академий российское и художеств Московского общества истории и древности Санкт-Петербургской беседы любителей русского слова и вольного общества наук художеств и словесности. У книги були відомості й про Київський полк, де да забили пізніше доведеться служити. Цей полк брав участь у боях проти Наполеонівської армії. Вказано його точні втрати. 24 серпня 1812 року в битві при Бородіно було вбито унтерофіцерів 4, рядових 99, поранено унтерофіцерів 12, музикантів 6, рядових 250. Через три дні – 28 серпня там же загинуло унтерофіцерів 1, рядових 55, поранено унтерофіцерів 8, музикантів 1, рядових 149. Наведено втрати протягом 1813 року, а також 18 березня 1814 року в бою біля Парижа. Глибоко вразив 12-літнього гімназиста Забілу опис подвигу поміщика Смоленської губернії Павла Енгельгарта. Ось ця справді героїчна історія. Підполковник Енгельгарт, довідавшись про вторгнення французів до Смоленської губернії, вирішив залишитися в своєму селі захищати його від хижатства французьких солдатів. Будучи хоробрим і безстрашним, він встиг знищити велику кількість розбійників. Потім його було схоплено і взято під варту. Під час допиту перед судом відповідав він з героїчною твердістю.